eta orain ekimen bat, landaberrira iritsi zaiguna eta gaurko saio amaitzerako ipatu nahiko genukena labur-labur baldin bada ere. Goiener, e, gaur egungo ere energetikoak aldatze helburu duen kooperatibak bizikleta bire antolatu du, irugarren urtez segidan eta haren berri emanai izan digute, udan bizi jarri diote izena ekimenari. Beno, ba, udan bizi bat, txirrindulari bidea bat, e, udaneun bat pasatzeko beste modu bat, Doiner voluntarion ekartetik antolatu izan dira. Bertan bertatik ta bertakontzat egin. Ez askinik hartua beh, urruti joan gertuko gauzak ezautzeko ta baloratzeko balio eguna, eporrak beste modu baten pasalitze dezkela reabilitatzeko eta gaina taldean. Etzi, astelenean hasiko dute bira hori eta hostira arte, bost bizikleta eta paigingo dituzte lapur dizubero eta nafarroa berean barna. Eta helmuak ere ipinita dauzkate saran, itxasun, behorlegin, helizondon eta beran. Eta, geraldi bakoitzean ezagutuko dute energiarekin zerikusia duen proiekturen bat. Hori izan baita, udan bizik asiratik izan duen elburuan, haiz eta konturatu diren urteak pasa ala. Energiarekin zerikusia zuten beste sektore batzu ere behiratu darreniola. Aizan helikadura, hezkuntza, gai sozialak, emigrazioak, erreintzako mehimenduak, euskera, proiektu handien aurrean egin dako deso behintzio mehimenduak. Bueno, ba, berrogei laguneko pilotoia abiatuko da, ustailaren amalauan, irundik eta gaur sortzi amaituko dute bira hori, beratik irunerako bidegorria elkarrekin egin Eta tartean, bada proiektu bat, landaberin ere oso interesgarri iruditu zaiguna, su garaiko ergarain garazin. Hemen egoaldean orain azken urtetan energia berriz tagarri komunitatek modan edo nolabain martxan jarridian hontan eta batez ere fotogal begira dauden ontan. Kontrastean e, ergaraiko zugarai proiektu ontan e, beraiek ustiatzen dutena biomasa da, e, inguruko basoa ustiatzen dute. Ezpala eta egurra atera eta bertako etxeak eta donibanei garaziko igerilekua eta etxea berotzen dituzte. E beraiek ikusten zuten nola e, beraien herritik kamioiak ateratzen ziren egurrezbeteak eta bertan ez zuten ezer eta duela urte dezenteia jarrizian elkarlanean inguruko bai lekunberri, behorlegi, Mendiba eta inguruko herritako bizilagunak martxan ba olako proiektu hau lantzen eta horrentze bertan ba martxan daukate Hasi errar zua gau galdek, goien erritik landaberrirako eman digut, egin digugu gonbitea bidaia hone gintzaztu eta atorren astean kontatuko diguztue.